وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والايمان والإسلام wapenzi wetu kwa ni katika baraka zake na neema zake kutupa umri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani twamuomba Mwenyezi Mungu iwe ni mwezi ambao ni wenye mafanikio twamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni mwezi ambao ni wa mabadiliko katika ta'ati na kurubati, tuamuomba Mwenyezi Mungu katika kila analolipenda na analyoridhia Atiupusha na kila ambalo halipendi na analichukia. Wapenzi wa Islam, tukiendelea na darsa zetu leo tuko katika hadithi ya tatu. Maudhui yake ni fil bishara bi ramadhan, kubashiria katika ramadhani. Bishara maana kubashiriana kuwa ramadhani imeingia hadithi imepokelewa kutoka kwa abu huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ataakum ramadan shahrun mubarak faradallahu alazza wa jalla alaykum siyama taftahu fihi abwab as-samaa wa tughlaqu fihi abwab al-jahim wa fihi maradat لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد النسائي وإسناده صحيح اسمع امポケлева kutoka kwa abi huraira radhiyallahu anhu amesema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema atakum ramadan رمضان ramadhani رمضان ramadhani Shahrun mubarak ni mwezi wenye baraka na baraka ni nini kama walivoelezea wanazuoni wanazuoni wasema baraka man yanfa alghayb ni mwenye kumnufa kuunufaisha wenzake imana kwa ilmu Ima kwa mali Ima kwa chochote manake man kana nafi'an yule mwenye kuwa manufaa kwa wenzake huyu ndio mubarak na ndio kiangalia manadhi walikokoa kwanza kuwa mubaraki kama ilivyokuja katika dua ya Nabii Allah Isa wajalani mubaraka aina ma kwetu ketika maelezo ya Nabii Allah Isa alayhi salatu wasalam ndio sababu kila wakati tunaambiana mubarak na hapo pia kuna tambihi, ya kuwa wakati tunaambiana mabruk Mabruk kwa lugha ya kirabu ni kitendo changamia kukaa chini katika lugha sahihi katika tasarf katika uh, minyambuliko ya kimaneno ya lugha ya mabruk, manake ni buruku alba'i ni kule kukaa kwa kuangamia huitwa kitendo hicho kuitwa baraka ba'i lakini ni neno ambalo kwamba limezoeleka ambal, kutumika sahih ni baraka kwa kurefusha baraka Allahu lak mbarakun alayka hii ndio sahihi kwa hivyo badala ya kupenda kutumia neno mubarak a, Mabruk, mbaruk vizuri ukitumia mubarak ni neno sahihi ki na kimana yake ni dua nzuri kwa hivyo atakumshaher mubarak imewajilieni mwezi wenye baraka baraka ndani yake ni kuwa mtafanya matendo machache au mengi lakini mtapata ajira nyingi zaidi ya yale yafanya hamwezi kulinganisha yale mnayofanya na zile thawabu mtakazolipwa Shahrun mubarak ni mwezi wenye baraka faradallahu alaykum anzajaalla alaikum siyama munyezimko mufaradishiyeni kufunga mwezi huo tuftahu fihi abwaabu as-samaa ndani ya mwezi huo kunafunguliwa milango ya mbingu kwa milango ya mbingu kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya فيه abwaab aljanna Sheikh Ibn Ubaydina asema na hii kuonyesha wingi wa kheri ambao inashuka katika ulimwengu manake kuwatakia watu uzuri wanafunguliwa milango ambayo ni mizuri kwa wingi milango ya pepo inafunguliwa wala hakufungui hata mlango mmoja watugla watugalifuhe maradatu watuglaku na milango ya motoni inafungwa Manake pia kufungia mambo ya shari inazuiwa na kupunguzwa na zaidi ya yote watugl watugalifuhe maradatu shayatin na wanafungwa wale wanatiwa minyororo wale wakubwa wa mashayatin si wote kama ilivyokuja katika hadithi tofauti na hadithi hii ni wazi kuwa si wote mashayatini wanafungwa kuna bakia baadhi ambao kwamba wanabaki nje kama walivoelezea wanazuoni na hao pia huo ni madhaifu lakini kazi yao kama walivyochukua ahadi ni idlal hiyo ndio eh yao waliochukua tangu awali kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema rabbi bima aghwaytani ewe mola kwa kuwa mimi mwenye muovu la uzayinan lahum katika ardhi na hapa nitawapambia watu katika ulimwengu kazi yangu ni kuwapambia watu kulimwengu kuwapambia nini mabaya wayone mazuri na mazuri wayone mabaya la lahum fil ardh wa ajma'in ndakikisha nimewapoteza wote hii ndio kazi yao kwa hivyo mwenyezi Mungu huwafunga wale wakubwa katika hao majini na maisha yatini, ambao huenda wakawa ni sababu ya kueneza shari kwa watu kwa hivyo katika miezi na nyakati ambazo zinye baraka ni nyakati ambazo ni bora ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. <mas> Lillah feehi laylatun khairun min alfi shahr. Mwenyezi Mungu anao usiku moja ndani ya mwezi huo ni bora kuliko miezi moja. ya ibada. Yaani ibada ya usiku mmoja masaa 10 hivi kuanzia baada al mpaka kuchomoza alfajiri wakati huo ibada mtu ambayo ataifanya inakuwa ni bora kuliko ibada Antakayoifanya katika miezi elfu moja mpenzi mtukufu muislam lau mtu ataambiwa kuwa kuna faida ya milioni moja atakayoipata wakati fulani maalum au imefichika katika sehemu fulani basi watu utaona wanangangana kutafuta hiyo Penzi mtukufu Muislamu hii ni fursa tuzahab hii ni fursa ya maisha ni fursa ya maisha ni usiku bora katika ibada kuliko nyusiku 1000 ndio mtume akasema man hurima khairaha fakad hurim atakai haramishi wa ya usiku huo kwa kutoafikiwa kuwahii ule usiku Mwenyezi Mungu hakumfanyia wepesi wa kupata ule usiku. Na ndio hapo tutosema kama nilivyoelezea siku zote kuwa heri unayoifanya si kutokana na wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ndio umuwafikia mtu akamfanya wa mwili wake kwa wepesi kumfanya kafanya azkar ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Na hapo ndipo ambapo watakiwa siku zote katika kujihurumia unamuomba Mwenyezi Mungu heri yake. Unamuomba Mwenyezi akupata uwafikie kusahilishie ya mambo ya kheri. kwa kuwa wewe huwezi kujiongoza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu ndio anayafikia walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana na hakika wale walijitahidi katika njia zetu naongoza katika njia zetu nyingi zaidi kwa hivyo mtu anaongozwa na Mwenyezi Mungu wala hafanyi matendo mema yote kwamba ni kwa nguvu zake yeye anataka lakini Mwenyezi Mungu ndiye anatoa tawfik kwa hivyo iwapo Mwenyezi Mungu hatakupa tawfik basi utakuta kwamba huwezi kutekeleza mambo mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ompa tawfik kila nchi wameweka ni sahali kwa kila mmoja illa takatara hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmed ketika na pia Imam an na isnad yake katika hadithi hii ni bishara kwa waja wa Mwenyezi Mungu walowema kuingia ramadhani ambayo ni yenye baraka kama tulivyotaja kwa kuwa mtume salla Allahu alimwambie masahaba zake allahu anhum kwamba mwezi huu umeingia na kueleza huko kwa mtume salla Allahu alaykum ni kubashirie kwa, kwa msimu waheri ambao haupatikani siku zote. Yukadereu haka kadrihi. Alsalihun al al, al, al, al, al Wana thamani ya wakati huu wale waumini ndio wanaweza kujua thamani ya wakati huu kwa sababu wanapenda mambo yaheri basi wanapokuwa wanaambiwa kwamba huu ndio wakati wao wangu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka wazi kuwa Mwenyezi Mungu ame, ameweka wepesi sababu za maghfira na sababu za radhi zake na sababu nyingi za kheri na yule mwenye kupitwa na maghfira basi huyo ndio amepitwa na nyakati zilizo ghali na ameharamishiwa kheri nyingi na hakika fadhila za Mwenyezi Mungu na nema zake juu ya waja wake ni rahisi Mwenyezi Mungu amezieka karibu na hasa katika nyakati kama hizi kwa hivyo wapenzi wa wa tutakiwa tuwe ni wenye kujitahidi katika kufanya matendo mema kwa hiyo ndio wajibu wa Muislamu kujua kutambua kadiri ya wakati kama huu na mengi ambayo anatakiwa yafanywe katika Kisimamo katika kufunga mwanzo Kisimamo cha kusoma Qur'an kuwahi salawati katika nyakati zake kufanya adhkar, kufanya dua kufuturisha kutoa sadaka taalim alkhayr ai mambo kwamba yatakiwa tukiathirisha zaidi na tukiweka ikhlas zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika mambo haya taat na kurubat tu muombe Mwenyezi atukubalie na atufanye nepesi kuweza kufanya mambo hayo. Hmm. Tukiponga ni kuwa milalumu, na katika mambo ambayo huwa yanaonekana kwa watu wengi ni kuwa watu wengi huwa hawapangi mikakati maalumu ya kuwasaidia kufanya ibada kama tulivyotaja jana katika mwezi wa Ramadhani inakuwa ni sawa na siku zingine. Mtu hajaweka program ya kusoma Qur'ani basi unamkuta mchana mzima kama siku zingine namna alivyokuwa yuko busy vile vile Ramadhani yuko busy lakini whatsapp haiko time e, computer yake haiko si time kwa hivyo barakallahu fikum lazima ntu uweke time uweke program na program hiyo ni wewe mwenyewe ndio unajijua hakika yako weka mikakati ambayo inakusahilishia kuwahi kama ni ibadat kwa wakati wake na kwa namna hiyo na kama ni Qur'an na na, na, na mambo mbomba nia kama hayo uwe ni mwenye kutekeleza kwa, na, kwa namna ambayo kama inatakana mwisho kabisa ni kuwa ni mwezi wa, wa eksij pia bila vile si mwezi wa kubadilisha sampuli ya vyakula ni mwezi wa khairat tumeelezea kwamba ni mwezi wa, kumbani, wa taat na barakati kwa hivyo kule kuwa mtu kazini kapiga simu eh usisahau kutengeza chai na chai ya maziwa na kahawa usisahau kutusisahau kutengeza juisi na mafrukti yawepo e, white ties yawepo tende ziwepo na mingineyo mpenzi mtukufu muislam si jambo ambalo na pendezea hilo na naam ni vizuri kila vizuri na ndio baraka na khairi lakin, iqtisad fanya uchumi wako uwe ni bora zaidi tumbo ni lile lile na ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu wa, wa Ta'ala fanya iqtisad iwe e, itakupunguzia pia na bajiti yako yani, fanya kwa vile unavoweza hatujakatazwa mubah lakini kitu kilichokatazwa ni kuwa mazingatio iwe katika hayo mpaka iwe inaingia katika israfu Vyakula kula vio katika majaa baada ya kwa eh, kila mmoja amefunga na alo wajua au kwashughulisha kina mama na hizi taati ikiwa kweli wampenda ahli yako na watu wako mbona uwashughulishe na wasiwe ni wenye kufanya ibadati Amba kwamba wao wenyewe pia itakuwa ni sababu ya wao kuingia peponi ikiwa kweli wampenda ahli yako mfanyie wepesi sababu za kuingia peponi ikiwa hajui kusoma Qurani tafuta wakati mwekee wakati kwa ustadhati ni wengi waende kasomo katika mustadha. ikiwa hawajui namna ya, ya, ya ibadati waonyeshe namna kwa sababu wanawake mabafifu wa katika masuala haya kwa hivyo tukufu wa islam wao tuwaekie fungu nzuri tu ya taat kama tulivyojea fungu nzuri ya taat mpaka hapo taala lana arbah wa min ahli wal وآمن خوفنا يوم تقوم الساعه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله